Jó napot! Akik esetleg nem ismertek, Balázs vagyok. Feleségemmel, és két lányommal lakunk itt nem messze. És sok örömünk van a gyermekeinkben. Az egyik négy éves, lassan öt, a másik pedig tíz hónapos. Ott mászik a feleségemre föléppen. Úgy hívják, hogy Eszter Anna. És Persze a nevelési feladatok mellett, de mégis sok örömet találunk bennük. Az egyik nagy élményem mostanában Eszterrel, amikor lemegyek hozzá a Földre, és lefekszem a parkettára, és ő jön hozzám óriási örömmel, és közösségünk van egymással. Biztos szülők, látom, hogy ti értitek ezt, miről beszélek. Főleg az anyák, azt hiszem, még inkább, mint a férfiak. De van egy nagy öröm és egy nagy közösség olyannyira, hogy még a hozzá fizikai legközelebb álló dolgot is meg szeretné velem osztani. Ez a cumi. Ki a szájából reggel, amikor ott vagyunk együtt. Lent. <gül> és szeretné, hogy ezt is megosztjuk és osztozunk ebben a, az élményben is. Nem szoktam a számba venni, de ez egy nagy élmény, azt gondolom, mind a kettőnk számára. Miért mondtam ezt el? Mert ma bemerítő Jánosról lesz szó, illetve Jézusról és Istennek a hívásáról, amelyben ő közelít hozzánk. Mi nem tudunk ő hozzá menni, de ő jön hozzánk. És elnézést a hasonlatért, én nem vagyok semmilyen szempontból, semmilyen formában szent atya, de ez a közösség rész mégis hasonlatos valamilyen módon ehhez. És valóban Mátének a harmadik fejezet, Máté evangéliumának harmadik fejezetében leszünk ma, és mielőtt belemennénk és megrágnánk, ö, imádkozom még egyszer röviden. Atyám, én nem vagyok méltó arra, hogy a sarúthoz akár hozzáérjek, vagy a Te ígédet megnyissam, és Te rólad beszélgessünk. De köszönjük, hogy Te jöttél elértünk. Köszönjük Jézus, hogy Te neked megvolt a jó terved, és Te ezt végrehajtottad. Segíts nekünk ma, megértenünk a Te üzenetedet, a Te hívásodat, a Te szeretetedet felénk. Ámen. Az elsőtől a hatodik versekig olvasom. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált a Júdea pusztájában, és ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, mondván kiáltó szó a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőröbb volt a dereka körül. Eressége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem, és az egész Judea, és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek, vagy pontosabban bemerítkeztek ők, ő általa a Jordán vizében vallást tettek az ő bűneikről. Hát ki ez a keresztelő János? Tudjuk azt, hogy a szó, amit a magyar bibliáink, a legtöbb magyar biblia keresztelésnek fordít, az valójában bemerítés az eredeti szövegben. Van is ilyen magyar szó, valamilyen oknál fogva a legtöbb fordítás ezt keresztelésnek fordítja, ami szó szerint nem értelmezhető. A bemerítés azonban igen. Hát ez a bemerítő János nagyon sok párhuzamot látunk Jézus születése és bemerítő János születése között, még akkor is, hogyha természetesen vannak fő kulcsfontosságú különbségek. János nyilván nem szűztől fogant, vagy Istentől fogant szűz anyában, és nem Istennek az egyszülött fia, de mégis sok hasonlóságot, sőt, rokonságot is látunk a szülők között. A Lukács evangéliuma első fejezetében sok mindent megtudhatunk Jánosnak a születéséről. Pillanatra forduljunk is oda. Néhány dolgot, verseket felolvasok ebből a Lukács evangéliuma első fejezetéből. Heródesnek a Júdő a királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, Abia rendjéből, az ő felesége pedig Áron leányai közül való, és annak neve Erzsébet. Neki megjelent az úrnak, ö, tudjuk azt, hogy Zakariás ö, pap ö, a templomban ö, végzett szolgálatot, és ebben az időben, bár ők idősek voltak, az úr angyala szólt hozzá, és elmondta neki azt, hogy fiú, fiúk fog születni, és mivel nem nagyon tudta ezt elhinni, néma lett egy időre, amíg a gyerek meg nem született, és ismeritek a történetet, de mégis látjuk azt, hogy csodákkal tele van a János születésének a története, hasonlatos képpen Jézus születéséhez. Amikor az Erzsébet a hatodik hónapban volt, akkor 26 os verstől olvasom, a hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, melynek neve Názeret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária volt. És az angyal nagyon sok mindent mondott, többek között azt, hogy Simé, Erzsébet, a te rokonod is, fogant fiat az ő és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek hívtak. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor Mária fölkerekedett, és megtette ezt a 100 120 km-es távolságot Názaretből Betlehembe, és elment meglátogatni Erzsébetet, sőt három hónapot ott töltött nála. Nagyon érdekes a két anya, a két áldott gyermekkel, az egyik már készül a szülésre, a másiknak a, az áldott állapotának az elejéről van szó. És aztán János születése idejében Mária visszament Názeredbe, és akkor ugye megszületik János. Akit Zakariásnak szeretnének nevezni, legalábbis a szomszédok meg a, a rokonok azt szeretnék, természetesen mi legyen a neve? Zakariás. De Isten kijelentette az angyal által, azt, ha jól emlékszem kétszer is, ő, Zakariásnak is, és Erzsébetnek is, hogy a neve nem Zakariás, hanem János. Ez azért érdekes, mert a János névnek a jelentése az az, hogy az Úr kegyelmes. Nyilván oka volt annak, hogy, hogy ezt a nevet kapta. Tudjuk azt, hogy sok profécia szólt Jánosnak a szolgálatáról. Ahogyan itt említette is az iga Ézsaias profétának a könyvében is. És azt említi az igen, hogy az ő élete a pusztában volt. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőrö volt a dereka körül. Elesége pedig sáska és erdei méz volt. Nagyon különös életet élt, és különös, nem pompás ruhát viselt. A sáska egyébként, mint eledel, az nekünk nagyon furcsa, de valójában a törvényben a kóser, a tiszta ételek között szerepelt. Gondolom, hogy a menü egy kicsit bővebb lehetett a sáskánál, meg a méznél, de ezek lehettek a két leg legjellemzőbb tápláléka. Nem volt neki semmi tulajdona, de mindenre megvolt, ami kellett. Isten kegyelmére bízta magát teljesen, és ez nagy kontrasztban, nagy eltérésben volt ahhoz képest, amilyenek akkoriban a vallásos vezetők voltak, Sokszor manapság keresztény vezetők arról tanítják az embereket, hogy ha hitünk van, akkor mindenképpen mindig egészséges kell, hogy legyünk, és jó móduak kell, hogy legyünk, mert Istennek ez az akarata. De látjuk azt, János életében is, illetve Jézus születése körül is, Jézus korai életében is, hogy szegénységben voltak. Megvolt mindenük, Isten gondoskodott róluk, egy harc folyt ugyan körülöttük, és szegénységben voltak. Nem tudták megoldani azt, hogy Jézusnak a születésekor ne egy istállóban szülessen meg, hanem egy szobát tudjanak bérelni. Utána menekülniük kellett Egyiptomba, mert üldözés volt, és a a gyermeket meg akarták ölni, különösen, különösen Jézust. És utonálok voltak, menniük kellett, és szegénységben voltak. És bemerítő János életében is azt látjuk, hogy rendkívül egyszerű és szegény, relatív, szegény körülmények között élt. Mi volt a tevékenysége? Jánosnak. Azt írja, hogy kimentő hozzá Jeruzsálem és egész Judea és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkedtek ő általa a Jordán vizében vallást vallás tévén, vallást te, tettek az ő bűneikről. Hát látjuk azt, hogy az izraelitákat, Izrael gyermekeit vezette Istenhez. Jézusról prédikált, Jézusról profétált, a Szent Lélek által, és az embereket megtérésre, bűnvallá, a bűneiknek megvallása által megtérésre vezette, és emellett, vagy ennek jeléül bemerítette őket a Jordán vizébe. A megtérés Szónak a jelentése pedig az, hogy meggondolja magát valaki. Meggondolja magát Istennel kapcsolatba, és az életével kapcsolatba. És ezáltal megfordul, meggondolja magát. És ugyanakkor felkészítette a népet, felkészítette a zsidó népet a megváltónak a befogadására. A Lukácsnak az első fejezetéhez, Lépjünk meg vissza egy néhány versereig, erejéig. Lukács 1.76-79. Ez Jánosról szól. Te pedig kisgyermek, Bocsánat, Zakariás profétál így Jánosról, a fiáról. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatól, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában, a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazsága, hogy, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjaira. Hát, hogy Istenhez vezesse Izrael népét. Hosszú ideig nem volt proféta Izraelben, nem szólt Isten közvetlenül proféta által, több száz éven keresztül, Jánosnak a megjelenése előtt. És ez a bemerítős Istenhez hívás, ez egy szokatlan dolog volt Izrael gyermekeinek. Volt, létezett a bemerítés, de az Izraelén kívüli pogányoknak az Izraelhez való csatlakozására volt való. Ez, ez egy új dolog volt az Izrael, Izrael gyermekeinek. 7-től 12. versekig. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddu szadduceusok közül sokan mentek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondta nekik, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban. Ábrahám a mi atyánk, mert megmondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is, kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt terem, kivágat, bocsánat, minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam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 Kemény szavak, nagyon kemény szavak valakitől, aki az Istennek az evangéliumát hirdeti, Jézusnak az evangéliumát. Hogy lehet, hogy ilyen kegyetlenül egy csoportot már is elutasít, aki hozzá közeledik azért, hogy ők is bemerítessenek, és a bűneik bocsánatot nyerjenek. Hogyan lehetséges ez? Hogy lehet, hogy ilyen keményen, ilyen, ilyen kegyetlenül szól ezekhez az emberekhez? Mi lehet ennek az oka? Mi lehet szerintetek ennek az oka? Relatív kis létszámba vagyunk, hadd kérdezzem meg tőletek is esetleg valaki. Mit gondoltok, hogy mi ennek az oka, hogy az egyik fordításban viperák fajzatainak, itt mérges kígyóknak nevezi őket, mérges kígyóknak fajzatai. Kicsoda intett benneteket, hogy a harag, Isten haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez élő gyümölcsöket. Egy érdekes csoportról van szó, az írás tudók, vagy farizeusok és a szadduceusok. Ugye a farizeusok voltak a kornak a vallási vezetői, és magának Jézusnak is később látjuk, hogy igen sokszor összeakadt a bajsza velük, és ő sem kimélte őket. Nagyon keményen szólt hozzájuk, és a legjobb definícióért, a legjobb leírásért ő róluk, szeretnék is a Máté evangélium a 23. fejezetéhez lapozni, amikor Jézus beszélget velük, hogy inkább beszél hozzájuk. Az írástudók és farizaiusok a mózes székében ülnek, annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők, és ez nagyon fontos, nehéz és elhordozhatatlan terhet kötöznek egybe, és az emberek vállára vetik, de ők az újjukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikban pedig csak azért cselekszik, mindenő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. 13. verstől folytatom. De jaj, nektek képmutató írástudók és farizausok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnak menni, azokat sem bocsátjátok be. Óriási nagy felelősségük volt. Bocsánat, valaki nem... Tudnod szólni egy kicsit? De... Szóltatok? Máskor nem szokott ennyire hangos lenni, és nem is szokott zavarni, de most ne haragudjatok, de már kicsit zavaró nekem. Gondolom nektek is. Folytatom azért. Ne haragudjatok. Nyilvánvaló Istennek a nagy haragja a farizeusok ellen, hiszen nem, hogy nem vezették az embereket Istenhez, hanem pont, hogy megakadályozták, hogy az emberek Istenhez jussanak. És az emberek őrájuk tekintettek, akik Istent keresték, ő, ő rajtuk keresztül kellett volna, hogy megközelíthető legyen Isten, akinek a szíve fájdalmasan szereti az embereket, és ők pedig... Mindenféle módon megakadályozták őket. Megoldották, hogy semmiképpen ne tudják betartani a törvényt. Az emberek megnehezítették a törvényeket. Ők maguk nem tartották be. És Jézus nem azért mérges elsősorban, mert ők kizárták magukat Isten országából. Mert ez a saját döntésük. De mindenkit, aki velük kapcsolatba került, távol tartották Isten országától. És megakadályozták, hogy hozzá menjenek. Ma is van ilyen, és bizonyosan Isten haragja nagy az ilyen ö, vallási vezetők ellen. Nem a mi dolgunk megítélni ezt, de bizonyosan sok tanítónak, sok vallási vezetőnek nagy lesz a büntetése az ilyen ö, tevékenység miatt. Istent kellett volna, hogy képviseljék, de pont az ellenkezőjét tették. Pont azt a részét, pont olyan módon mutatták ők be, őt be, amilyen ő egyáltalán nem volt. És ezért a kemény szavak Jánostól, ezért a kemény szavak Jézustól, ezek ellen az emberek ellen, illetve, jobban mondva, a cselekedeteik ellen, nem ő ellenük. Azt gondolom, hogy ezeket a kemény szavakat János és Jézus is az ő érdekükben is mondta, hogy ők nehogy véletlenül abba a tévedésbe essenek, hogy oda mennek, képletesen vagy látszólag megvallják a bűneiket, bemerítkeznek, és azt gondolják, hogy még egy vallásos cselekedetet kipipálhatunk, még egy dolgot elvégeztünk Istenért, még közelebb léptünk hozzá, és ugyanolyan képmutatóként tegyék ezt, mint ahogy az összes többi dolgot csinálták. Ahogyan Jézus mondja, hogy az harkokon imádkoztak, az emberek előtt bőjtöltek, práncos homlokkal, hogy, hogy elvegyék a jutalmukat. Ugyanakkor nem Isten miatt tették ezeket, hanem az emberek miatt, és a saját maguk felemelése miatt. Nehogy véletlenül még egy üres cselekedet legyen az, hogy bemerítkeznek. Fontos azt látnunk, hogy megvan az ideje a kemény beszédnek a kereszténységen belül is, vagy a a keresztény ember életében is, és az embereket való intésben is, amikor ilyen tévútról van szó, és főleg, főleg, amikor Istent rosszul képviselik az emberek előtt. Nem csak a halk csendes hívásnak, hanem a kemény beszédnek és a fedésnek is megvan a helye. Menjünk tovább. 13. verstől olvasom. Ekkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz. Bocsánat, vissza kell lépni egy kicsit. A fejsze pedig én már a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek meg titeket megtérésre, vagy merítelek be. De aki utánam jön, az erősebb nálam, akinek saruját sem vagyok méltó, hogy, föl, hogy, hogy, hogy, hogy hordozzam, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Jézusról tanít és az ítéletre emlékezteti őket. Emlékezteti őket arra, hogyha valóban őszintén meg nem térnek, akkor milyen ítélet vár rájuk. Hogyha nem terem gyümölcsöt az ő életük, akkor kivágattatnak és tűzre vettetnek. Azt mondja, hogy ő vízzel keresztel de aki utána jön, a szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Tudjuk azt, hogy Jézus halála és feltámadása után, jobban mondva a pünkösd után, aki hisz ő benne, az a szent is kapja ajándékul az életébe, és beköltözik az életünkbe a szent lélek. Erről beszél a szentlélekkel való keresztség. A tűzzel való keresztség amit említ, az pedig nem a, a szent lélekkel való keresztségről beszél, ahogyan lehet, hogy egyesek gondolják. Amikor pünkös a szent jött, akkor úgy szállott alá, mint lángnyelvek, de nem, nem fizikailag, nem egész pontosan láng szállt alá, hanem mint a láng. A tűz sokszor az igében azt látjuk, hogy az ítéletet reutal, az ítéletről szól annak a szimbóluma. Erről tanúskodik az, hogy a tizedik vers és a 12. vers is az ítéletről szól, és közte van a tizenegyes, amiben látjuk ezt a szentlélekkel való keresztséget, illetve a tűzzel való keresztséget, vagy a tűzbe való bemerítést. 12. vers, akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérüjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti. Miről szól ez? Valószínűleg többen vannak közöttetek, akik a mezőgazdaságban sokkal jártasabbak, mint én vagyok, Zsolt. Felhatalmazlak, hogy szólj közben. A szórólapát az eredetiben gabona rosta, ami itt szerepel, de a szórólapát is helyes olyan szempontból, hogy az is arra való, hogy a gabonát, a termést megtisztítsa attól, ami nem való oda. A pejvától vagy Polyvától. Mind a két kifejezést látom az igében. És, sőt, azt mondja szó szerint az ige, hogy alaposan megtisztítsa és elválaszza a gabonát, az, az igazi, hasznos magot, Mindattól, a polvától, szemétől, héjtól, ami nem hasznos. És azokat a gabonát csűrbe takarítsa, azokat, akik valóban hisznek, és a polvát pedig, a szemetet, ami, ami viszont nem tartozik hozzá, nem az ő termése, nincs rá szüksége, azokat pedig megégets, megégesse oldhatatlan tűzzel. És ezeket a farizeusokat, és nyilván az igény keresztül mindannyiunkat arra figyelmeztet, hogy nehogy véletlenül vallásos cselekedeteket hajtsunk végre, csupán, lélek nélkül. És nehogy csak mutiba legyünk keresztények, nehogy csak valahova eljárjunk egy templomba, hogy azt mondhassuk, hogy mi hiszünk, mert Isten előtt ez nem lesz elég. És nem csak szent lélekkel fog keresztelni Jézus hanem ítéletbe is be fog minket meríteni. Mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, azt mondja az Iga. És ez lehet, hogy most távolinak tűnik, de senki nem tudhatja, hogy mennyire távoli. Holnap bármelyikünk meghalhat, vagy átköltözhet a fizikai, ebből a fizikai életből a következőbe. Sőt, azt sem tudhatjuk, hogy Jézus mikor jön elértünk, mikor jön vissza, és mikor lesznek az igazán utolsó idők. Van egy, mondjuk úgy, hogy kollégám, akivel néhányszor szoktam hetente találkozni, és szoktam beszélni vele Jézussal időnként, mert úgy, úgy adódik a lehetőség. Igazából nyelvtanítás kapcsán szoktunk találkozni. Én tanulom a nyelvet. És többször beszélgettem vele arról, hogy milyen fontos a hit. De nem csak úgy a hit általában, hanem Jézusba vetett hit. Mert akkor vagyunk, akkor lehetünk csak biztonságban az örök élettel kapcsolatban, és ebben az életben is akkor lehet csak teljesen hitünk. És uh, gyakran hallom az ő válaszát, hogy uh, én egyébként katolikus vagyok. Nem nagyon gyakorlom, de én, én katolikus vagyok. Menjünk tovább. De a nyelvtanítás kiváló lehetőséget nyújta arra, meg tanulás, hogy uh, időnként uh, belemenjünk ilyen témákba is. Uh, Úgyhogy ö, szoktunk erről beszélni. De én ö, nagyon tisztelemőt és szeretetből mondom ezeket neki. Nem, és most sem azért hozom fel, hogy őt elítéljem. Nagyon remélem, hogy egyszer ö, be fogja ezt látni, és megmenekül. De azt gondolom, hogy pont az ilyen hozzáállásra figyelmezteti a szaddiceusokat a, és a farizeusokat, és mindenkit közülünk is, aki hasonlóan gondolkodik, és mindannyian eshetünk ebbe a csapdába, hogy teszünk valamit, odamegyünk, elveszük a poharat vagy, vagy akár csak eljövünk ide, és nem nincsen benne a szívünk, és nem hajtunk térdet, és nem borulunk le Isten előtt, és nem adjuk át az életünket neki, akkor óriási veszélyben vagyunk. Nem a Matt, vagy én, vagy a Chuck Smith, vagy a a fél vagy a Jani fog eldönteni, hogy ki van benne a csapatban, az utazó keretben, a válogatottban, aki Istenhez megy. Nem, közünk sincs hozzá, csak Isten látja ezt. Ő előtte kell megfelelni. Erre figyelmeztet János, erre figyelmeztet Jézus. Nehogy csak egy vallás legyen, nehogy. Személyesen akarok veled találkozni, azt mondja. Bocsánat, most menjünk a 13. verstől től a 17 ig a végéig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítkezzék ő általa. Micsoda? Jézus! János azonban visszatartja őt, és ezt mondta neki. Nekem kell általat bemerítkeznem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig ezt mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor megengedte végül neki. És Jézus megkeresztelkedett, vagy bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, vagy feljött a vízből, és ímé az egek megnyilatkozának megnyíltak neki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő szállni. És íme egy égi hang ezt mondta. Ez az én szeretet, vagy szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy nagyon különös eset. Képzeljétek el magatokat, hogy ott álltok a tömegben, akár, vagy akár te vagy János, és Beszélsz Jézusról az ítéletről, arról, hogy hogy fog, hogy fog keresztelni, vagy hogy fog megjelenni, mit fog mondani, mit fog tenni az emberekért, és egyszer csak ott áll. És azt mondja, beáll a sorba, azok közé, akik a bűneiket megvalva mentek, hogy megtisztuljanak, és azt mondja, hogy itt vagyok, én vagyok a következő Mit csinálnál? Mit mondanál? Mit mondott János? Azt mondta, hogy itt nem lesz bemerítkezés neked. Én be nem bemerítörek. Az lehetetlen. A szellemi látása miatt, ahogy látjuk, hogy ő a Szentlélek vele volt, benne volt születésétől fogva, látja, hogy ki ő nem tudom, hogy mennyire tartották a rokkonságot, vagy mennyire tartotta a kapcsolatot Jézussal. Azt tudjuk, hogy halálakor, Bemerítő János halála előtt kételkedett benne, és két embert küldött, hogy kérdezzék meg Jézustól, hogy valóban ő a Messiás, vagy tovább kell várni. Ebből látszik, hogy, hogy ember volt, nem Isten, egyszülött fia volt János. De... Egyből felismeri a helyzetet, hogy Jézus van itt. Az, aki nála sokkal, sokkal nagyobb. És ő teremtett mindent, és egyszer csak ott áll előtte. Mit lehet tenni? És ellent mond neki. Azt mondja, hogy engedj most. Csináljuk ezt meg mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. És végül azt mondja János, hogy oké, okay. és megcsinálja, bemülti Jézust, egy furcsa élmény lehetett. És ekkor az ott lévők számára nehéz nekünk szavakban ezt szerintem megérteni, de amikor Jézus kijött a vízből, akkor ezeket az égi jeleket látták. Egyrészt a Szentlélek galamb formájában, vagy mint egy galamb le leereszkedett ő rá, és egy hatalmas szózat hallatszott a mennyből, hogy ez az én szeretet fiam, akiben én gyönyörködöm. Micsoda élmény lehetett az ott állóknak. De felmerül a kérdés, hogy miért kellett Jézusnak megkereszelkednie, vagy bemerítkeznie. Miért? Voltak bűnei? Az ige egyértelműen mondja, hogy nem voltak bűnei. Nem ismert bűnt. Voltak, volt valami gondja, amit le kellett tennie, mielőtt megmosattadik és Istennel kapcsolatba lép. Ő maga volt Isten. Tehát ezekből az okokból biztos, hogy nem kellett bűnök, bocsánat, okán megkeresztelkedni vagy bemerítetni. Meg kellett esetleg térnie. Át kellett gondolni, a meg kellett gondolni újra kellett gondolni az életét. Nem hiszem. Azért jött, hogy értünk szolgáljon. És a 30 év körül volt, amikor Jézus odaért és megbemerítetett, és kezdődött az ő három éves szolgálata. Ami csak egy érdekes tény. De nyilvánvalóan az ő egész élete rólunk szólt. Miattunk jött, és azért, hogy ezt a szolgálatot elvégezze, és a keresztre menjen, és feltámadjon, és minket magával vigyen, és megmentsen. Nem hiszem, hogy újra kellett gondolnia az életét. Tehát ezekből az okokból biztos, hogy nem kellett bemerítetnie, megkeresztelkednie. De mégis azt mondja, hogy így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Mik lehetnek való, lehetséges okok, hogy miért mégis, miért merítkezett be Jézus mégis? Az egyik az lehet, hogy ez az ő nyilvános szolgálatának a kezdete. És ezért fontos volt nem neki, hanem a, az embereknek, akik őt keresték, hogy mint egy reflektor rávilágítson, és Isten azt mondja, na ő az. Őról a beszélt János, ő az. Őt küvessétek, őt figyeljétek. Itt van a megváltó. És, mint egy felhívni a figyelmet az ő szolgálatára, ami az elkövetkezendő három évben, nem több, mint három évben, amit olvasunk az evangéliumokban többnyire az ő szolgálatáról, amit a Máti evangéliumában olvasni fogunk, az három év, csak három év. és meg kellett, hogy történjen ez a, nem tudom, hogy minek nevezzük, bemerítés, beavatás. És akkor látványosan is a Szentlélek őrel szállt, és megkezdődött a, a nyilvános szolgálata. Hát ez egy jog lehet, azt gondolom, az ő bemerítésére. Viszont a legnagyobb ok, az szerintem egy másik vitatkozhattok velem erről, de van egy nagyon nagy ok, ami miatt ő úgy döntött, hogy bemerítkezik. És ez nem maga miatt volt. Hanem azt mondja az ige második Korintusi Levél 5.21-ben Mert az, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk hogy mi, kimondani is nehéz, Isten igazsága legyünk ő benne. Ez egy fő ok bizonyosan. Ő nem ismert bűnt, ő lett értünk bűnné. A római levél hatodik fejezetében ezt olvassuk. vagy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítettünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítettünk be? Eltemettettünk azért vele együtt a bemerítés által, vagy azonosulás által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által úgy mi is új életben járjunk, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Ez a bemerítés egyébként egy érdekes szó, és szándékosan nem tértem ed erre eddig rá. A bemerítést, ezt a baptizó, kifejezést arra használták a görögök, hogy például ruhafestést írjanak levele. Amikor bemeri, szó szerint bemerítünk egy tárgyat egy másikba. Vagy pedig használták arra, amikor egy edénnyel, egy másik edényből valamit kimerünk. Mondjuk Manapság merőkanállal levest merünk, egy nagy gulyásleveses, miből? Üstből? Fazékból. Bográcsból? Azt akartam mondani. Gulyáslevest. És akkor, amit bemerítünk, az azonosul azzal, amiben bemerítjük. Sőt, amikor kihúzzuk, akkor azt mondjuk, itt van egy merőkanál gulyásleves. A kettőt összekötjük, a kettő egyé válik. Amikor, amire használták főleg ezt a szót a ruhafestésnél, egy ruhát bemerítünk mondjuk egy piros festékbe, és kihúzzuk, akkor azt mondjuk itt egy piros ruha, vagy egy piros rony. Mert mindene a festéknek benne van a ruhában, bele beleissza magába kis pórusokba. És a ruha teljesen belekerült a festékbe. És a kettő egy élet azonosult. És a bemerítés jelképezi azt, igen, hogy megbocsátatnak a bűneink és megmosatunk, de azt is jelképezi, és azt gondolom, hogy a, ez, a, ez, a, ez a néhány ige a római levélből, és ezt egyértelműen mutatja, hogy azonosulunk. Amikor mi bemerítkeztünk, akkor az egy fizikai megnyilvánulása, egy jelképe volt annak, ami történt lelkileg. Bemerítettünk Jézusba. Az ő halálába, hogy olvastuk, és az ő feltámadásába. Azonosultunk vele. És mi történt? Történt egy óriási csere. Valaki úgy hívja ezt egy óriási csere, vagy egy nagy csere. Más úgy hívja, hogy kicserélt élet. Mindaz, ami én voltam, vagy te voltál, az belement Jézusba. És mindaz, ami Jézus, az belejött te beléd, vagy én belém. És kicseréltük az életünket. Sokszor beszélünk arról, hogy Megbocsátottak a bűneink, amikor Jézus meghalt a kereszten. Bizonyosan. De sokszor csak erre koncentrálunk. De az igazság az, hogy azon túlmenően, hogy megbocsátottak a bűneink, hogyan az előbb olvastuk, az ő igazsága a lett. Az ő igaz mi volt. Bűnné lett ő, hogy ő oda tudja nekünk adni az ő igazságát. Ezért merítkezett még be. Amikor ő bemerítkezett, most fordítva, amikor ő bemerítkezett, Jézus tudta jól, megvolt a terve. Nem úgy volt, mint te meg én, hogy fölkerülünk, mit csináljunk ma, hát ez az eső, nem tudom. Jézusnak megvolt a terve, pontosan. Ő tudta, hogy megy a keresztre, Ő mindvégig tudta, hogy miért jött. Nem volt kétség, meg volt a terv. És amikor ő bemerítkezett, akkor elindult ez az utolsó idő, ez a terv. Az ő fejében megvolt, az atyánál el volt tervezve, már a teremtés előtt, hogy hogy fog minket megváltani. És ő tudta azt, hogy ő bemerítkezik belénk a mi bűneinkbe, magára veszi a mi bűneinket, és így indul erre az útra, ami a keresztig, és aztán onnan újra az atyához tart. És ezért, amikor ő merítkezett, akkor magára vette a mi bűneinket. A világnak az összes bűnét, a te bűnödet, az én bűnemet. Abba merítkezett be, és átvette azt. Azért, hogy később, három évvel később körülbelül a keresztre vigye. És ezért kellett a keresztre mennie. Miértünk? Átvette a bűnünket azért, hogy ő átadhassa nekünk az ő igazságát. Úgyhogy most itt állunk, így lehetséges, itt állunk bűn nélkül. És itt állunk az ő igazságában. Ami, hogyha hiszel benne, hogyha hiszünk benne, bennünk van. Ez hihetetlen. Na, csak azt akartam mondani, hogy ezért merítkezett be. Hogy mi szabadok lehessünk, és ne kelljen félnünk, Haláltól, élettől, semmitől. Mert az övé vagyunk. Bűneink már nincsenek, ítélettől nem kell félnünk, mert nem megyünk ítéletre, az ége szerint. Bármelyik nap jöhet értünk, és bekövetkezhet az, ami be fog következni, amiről a Met tanított bennünket, hogy ott leszünk vele a mennyei Jeruzsálemben. Minden gond, minden könyv nélkül. Örömben, a teremtőnkkel. Ezért történt. És végezetül, adolvassak fel egy kedvenc igémet, a zsidókhoz írt levélből. A második fejezetből, azt mondja, hogy a megszentelő, és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyeli őket testvéreinek hívni. Árrólé azt mondja atya hívni. Mi azt jelenti, hogy a testvéreinek. Ez Jézusról szól és rólad. Jézus nem szégyel téged. Nem szégyel téged testvérének nevezni. Azért, amit ő elvégzett. Ő teremtett minket, és ő jött értünk el. Azonosult velünk száz százalékig, bemerítkezett a mi életünkbe, a mi bűnünkbe, és megváltott bennünket. És azt mondja, hirdetem a Tenevedet az én testvéreimnek a gyülekezetben. Dicséretet mondok neked, és ismét, ő benne bízom, és ismét, imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese azoknak, hogy a, halál által, a halála által megsemmisítse azt, akinek hatarma van a halálon, az ördögöt. És az utolsó vers, mert amennyiben szenvedett, ő maga megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az az rajtunk. Imádkozom. Jézus, köszönjük neked ezt. Köszönjük a te jó tervedet, és köszönjük, hogy te nem hátráltál meg. Köszönjük, hogy egész pontosan megmutattad nekünk, hogy mit akarsz velünk. Köszönjük, hogy bármi elszaladtunk, megtagadtunk téged, te pedig utánunk jöttél. Megkerestél bennünket. Köszönjük neked Jánost. Tudjuk, hogy ő veled van, és, és dicséretes volt az ő szolgálata. És dicsérünk azért, hogy te megvigasztaltad őt nyilván már az örök életben, és magadhoz vetted. Még akkor is, hogy borzasztó nehéz volt az élete a Földön. És te miatt az üldözték. De köszönjük neked elsősorban. Isten szent fiának a bemerítkezést, köszönjük az azonosulást, köszönjük, hogy átvetted a bűneinket, és köszönjük a te igazságodat. Nem tehetünk róla, nem érdemeljük, és nem akarunk ellene tenni semmit. Álld meg, kérjük a hetünket, menj előttünk, és segítsünk ezzel a, ezzel az elképzeléssel, ezzel az igazsággal élni minden nap. Bármi is történjék. Amen.